Tizenötödik fejezet Tudja, hogy hol dolgozik Noferet? kérdezte pászer a mesterétől. terheltnek látszol, jegyezte meg Bránir. Beszélnem kell vele. Lehet, hogy van bizonyítékom, de orvos segítsége nélkül nem megyek vele semmire. Tegnap találkoztam Noferettel. Ügyesen megfékezett egy vérhas járványt, Harminc katonát meggyógyított alig egy hét alatt. Katonákat gyógyított? Hogyhogy? -hogy? Nebamon újabb ármánykodásának köszönhetően. Egy de szívesen leverném ezt rajta. Nem hinném, hogy összeegyeztethető lenne a bírói tisztséggel. De megérdemelni a zsarnok. Csak a hatalmát gyakorolta. Tudja jól, hogy nem csupán erről van szó. Mondja meg az igazat. Milyen újabb képtelen feladatot rót rá? Hát, úgy tűnik, hogy megenyhült. Noferet most gyógyszereket készít. A Szechmet Istennő temploma melletti laboratóriumokban több száz növényt dolgoztak fel gyógyszernek. Minden nap friss szállítmány indult innen a városi és falusi orvosokhoz. Noferet felügyelte, hogy a laboratóriumokban az előírások szerint készítsék el a gyógyszereket. Az előző megbízatásához képest ez visszalépést jelentett, de Nebamon úgy állította be a dolgot, mintha csak egy kötelező lépcsőfokról lenne szó, amely egyben lehetővé teszi, hogy Noferet kipihenje magát, mielőtt újra gyógyítani kezd. A lány hűen önmagához most sem ellenkezett. A gyógyszerészek délben a laboratóriumból átmentek az étkezdébe. Itt is többnyire szakmai kérdésekről, újabb készítményekről vagy szomorú kudarcokról esett szó. Amikor Pászer belépett, Noferet éppen két kollégájával beszélgetett vidáman, és Pászer meg volt győződve arról, hogy azok éppen udvarolnak a lánynak. Hirtelen gyorsabban kezdett verni a szíve és félbeszakította a társalgásukat. – Noferet? – a lány felnézett. – Hozzám jött? Bránér elmesélte nekem, micsoda igazságtalanság érte. Felháborító. Megadatott az a boldogság, hogy gyógyíthattam. A többi nem számít. – Azért jöttem, hogy a, a segítségét kérjem – talán beteg? Kényes ügyben nyomozok, és szükségem van egy orvos szakértőre. Kem biztos kézzel vezette a szekeret. A páviánya a lábánál kuporgott, és ki sem nézett az útra. Noferet és Pászer egymás mellett álltak. A csuklójukat szíjakkal a kocsi vázához kötözték, nehogy kiessenek. A rögös úton zögykülődve olykor egymáshoz ért a testük. Noferet közömbösnek látszott, pászer viszont alig bírta parástolni az örömét. Azt kívánta, bárcsak sosem lenne vége az utazásnak, és bárcsak egyre rögösebb lenne az út. Amikor egyszer a jobb lába a lányéhoz ért, nem húzta vissza. Tartott tőle, hogy szemrehányást kap érte, de az elmaradt. Itt van Noferet mellett, érzi az illatát. Úgy tűnik, hogy a lánynak nincs ellenére a közelsége, mintha csak álmodna. A mumifikáló műhely előtt két katona áltört. Pászerbíró vagyok, engedjenek be! Parancsot kaptunk, senki sem mehet be! Senki sem szállhat szembe az igazságszolgáltatással. Elfelejtették, hogy Egyiptomban vagyunk? Az a parancs, hogy utat! A pávián lemászott a szekérről, és a katonákra vicsorgott. Rájuk szegezte a tekintetét, és két melső mancsát behajlítva ugrásra készen állt. Kem engedett egy kicsit a láncán. A két katona meghátrált. Kem berúgta az ajtót. Jui a mumifikáló asztalon ült, és szárított halat evett. Vezessen minket, szólított a felpászer. Kem és a pávián gyanakodva kémlelték a sötét helyiséget, míg a bíró és az orvos lementek a sziklaüregbe, amelyet csupán Zsui fákjája világított meg. Milyen borzalmas hely, suttogta Noferet. Én, aki annyira szeretem a levegőt és a fényt. Az igazat megvalva én sem érzem magam itt otthonosan. A mumifikáló nem jött zavarba a látogatóktól. A megszokott ritmusban mindig pontosan a korábbi már ki tudja, milyen régóta meglévő és egyre mélyülő lábnyomaiba lépett. A múmiát nem mozdították el a helyéről. Pászer megállapította, hogy tényleg senki sem nyúlt hozzá. Íme a páciens oferett. Figyeljen, ahogy kipójázom. A bíró óvatosan letekerte a szalagokat. Először egy szem alakú amulett tűnt elő, amelyet a halott homlokára helyeztek. Kisvártatva meglátták a halott nyakán a mély sebet, valószínűleg egy nyilvessző nyomát. Nem is kell lennél több. Hány éves lehetett az elhunyt? Húsz év körüli, állapította meg Naferet. Mentmoszé azon töprengett, hogyan oldhatná meg a minden mindennapi életét megkeserítő közlekedési gondokat. Túl sok a szamár, az ökör, a szekér, a mozgó árus és a lézengő semmittevő. Szinte zsúfolásig megtöltik a szűk utcácskákat, már alig lehet tőlük lépni. Mentmoszé minden évben hozott néhány képtelen rendeletet, persze a vezír jóváhagyását nem kérte hozzá. Mindig megígérte, hogy javulni fog a helyzet, de ezt már senki nem hitte el neki. Olykor egy-egy rendőrségi akció lecsillapította a kedélyeket, szabaddá tettek egy utcát, megtiltották néhány napig sikeresen, hogy szekerek várakozzanak benne, bírságokat szabtak ki, ám idővel ismét visszatért minden a régi kerékvágásba. Ment Mossé a felelősséget a beosztottaira hárította. Ám őrizkedett attól, hogy olyan eszközöket adjon a kezükbe, amelyek segítségével megoldhatták volna a gondokat. Ő mindig felette állt a zűrzavarnak, csak a munkatársait küldte a mélybe. Így sikerült megőrizni jó hírét. Amikor jelentették neki, hogy Pászer bíró várja, elé ment a várószobába. Az eféle apró gesztusokkal már sok embert megnyert magának. Ám a bíró komor arca semmi jót nem ígért. – Nagyon sok a dolgom ma, de önt tudom fogadni. – Azt hiszem, feltétlenül beszélnünk kell. Hmm, – Zaklatotnak zaklatottnak látszik. – Az is vagyok. Ment Mosze megvakarta a homlokát. Bevezette a bírót az irodájába, aholan azonnal kiküldte magántitkárát. Pompás, birkalábú székre ült, pászer viszont állva maradt. – Hallgatom! – mondta a rendőrfőnök feszülten. A harci kocsizók egy tisztje Elvid Juíhoz, a hadsereg hivatalos mumifikálójához, aki megmutatta annak a férfinak a múmiáját, akiért tüvétette tettem egész Memphis-t. Aha, a Sphinx volt örparancsnokáét tehát meghalt. Legalábbis ezt akarták elhitetni velem. Hogy érti ezt? Mivel a végső ritusokat még nem hajtották végre, a múmia fejét kibontottam a pólyából, Nofered doktor felügyelete alatt. A holttest egy húsz év körüli férfié, akit kétségkívül egy nyíl sebzett halára. Nyilvánvaló tehát, hogy nem a veterán múmiája. A főnök elképet. Ez, ez hihetetlen! Ráadásul, folytatta Pászer higgattan, két katona megkísérelte megakadályozni, hogy belépjek a balzsamozó műhelybe. Amikorra pedig kijöttem, már eltűntek. Öh, – És hogy hívják a tisztet? – Nem tudom. – Nagy hiba. – Ugye ön is úgy gondolja, hogy megpróbáltak megtéveszteni? Mentmossé kénytelen kelletlen egyetértett. Hol van a holttest? Júi őrzi. Részletes jelentést írtam az esetről. Belefoglaltam Noferet doktornő, a mumifikáló és a rendőröm Kem tanúvallomását is. Öm, elégedett a rendőrével? kérdezte Mentmossé homlokát ráncolva. Példásan végzi a munkáját. Pedig a múltja nem makulátlan, de igen, hatékony segítség. Vigyázzon vele! Engedelmével beszélhetnénk még egy kicsit erről a múmiáról? A rendőrfőnök gyűlölte az olyan helyzeteket, amelyeket nem ő irányított. Az embereim értem ennek majd, és meg fogjuk vizsgálni. Meg kell állapítani a személyazonosságát. Azt is ki kell derítenünk, hogy katonai szolgálat közben hunyt -e, vagy gyilkosság áldozata lett. Gyilkossági? Csak nem gondolja. Folytatom a nyomozást. Milyen irányban? Erről nem beszélhetek. Talán nem bízik meg bennem? A kérdés nem helyén való. Um, ebben a zavaros ügyben én sem látok tisztán. Nem kellene együtt dolgoznunk? Azt hiszem, az igazságszolgáltatás függetlensége fontosabb. Ment Moszé dühébe a rendőrség falai is beleremektek. Még aznap megrovásban részesített és számos anyagi előnytől megfosztott 50 főtisztviselőt. Amióta ő vezette a rendőrséget, Először fordult elő, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást. Ez a hiányosság mutatja, hogy az egész rendszere tökéletlen, de nem adja meg magát harc nélkül. Sajnos úgy tűnik, hogy a hadsereg keze van a dologban. Csak tudná, hogy miért. Ingoványos talajra tévedt, és szemernyi kedvesen volt ekkora kockázatot vállalni. Amennyiben Asher tábornok áll a dolog mögött, Ellene semmi esélye sincs, hiszen a legutóbbi kinevezése óta szinte érinthetetlen. Számos előnye van viszont, ha hagyja a kis bírót szabadon tevékenykedni, Hiszen pászer csak önmagára számíthat, és amilyen heves fejű, semmiféle óvintézkedést sem tesz. Bizonyára megpróbál majd betörni néhány tiltott kapun, és megsért egy pár törvényt, amelyekről fogalma sincs. Ha figyelteti, a háttérből kihasználhatja a nyomozás eredményeit. Akár szövetségesé is teheti, míg egy szép napon már nem lesz szüksége rá. Bosszantó a rejtély. Mire volt jó ez a színjáték? Aki kiagyalta, az igencsak alábecsülte pászert. Nyilván azt gondolta, hogy a különös helyszín, a folytó légkör, a halál nyomasztó jelenléte miatt a bíró nem fog a múmiával foglalkozni, hanem egyszerűen csak oda nyomja a pecsétjét. És pont az ellenkezőjét érte el. Ahelyett, hogy érdektelenné vált volna az ügy a számára, a bíró megsejtette, hogy milyen jelentős. Ment Mentmosé próbált megnyugodni. Egy veterán eltűnése, aki csupán tiszteletbeli posztot töltött be, csak nem fogja megingatni az államot. Nyilván rablógyilkosságról van szó, és a gyilkos katonának van egy magasrangú pártfogója, áser, vagy valaki más. Ebben az irányban kell elindulni.